ați venit la știrile Știință.info din 16 martie 2008. Eu sunt Adi și voi vorbi astăzi despre provocările majore ale secolului acestuia pentru științele planetare, curentul electric obținut din bacterii, Europa, actor major pentru stația spațială internațională, grădina de pe acoperiș, ro roi de roboței, ROTOP, titirezul controlabil inventat de un profesor universitar român, și satelitul WMAP care ne oferă compoziția precisă a Universului. Dar mai întâi vreau să mulțumesc lui Vlaicu Golcea pentru muzica din acest podcast și să vă anunț că a fost lansat la știința.info forumul știința.info, la site-ul .știința forum și am lansat de asemenea concursul de seuri științifice pentru elevi și studenți cu premii iPod Nano și iPod Shuffle pentru... Tema la alegere una din provocările tehnologice majore. Așadar, intrați la noi pe site, la www.știința.info/concurs și puteți câștiga un iPod Nano și un iPod Shuffle dacă ne trimiteți un eseu despre provocările tehnologice majore. Informații mai multe avem în acel regulament. Sponsorii acestor premii sunt Media Galaxy și One Stop, care a fost foarte drăbuti pentru a ne feri premiile care vi le vom ofori. Uh, vouă. Haideți, acum să începem știrile și să-i dăm bătaie! Cercetătorii europeni au construit un roi întreg de roboței, fiecare autonom și inteligent, dar care își coordonează eforturile pentru a rezolva împreună un singur scop. Un astfel de scop ar putea fi evacuarea unei persoane rănite, așa cum puteți vedea din filmulețul YouTube de pe site-ul nostru, sau poate să depășească un obstacol, o moviliță, sau o groapă care este mai mare decât un singur oboțel, așa cum se poate vedea de asemenea în fotografiile de la Știința.info. De unde le vine denumirea? Păi ei se numesc Swarm bot. De la swarm, care în engleză înseamnă grup de animale, precum într-o turmă de oi, o haită de lupi, un banc de pești, un roi de albine și bot, prescurtare de la robot. Așadar în română noi spunem un roi de roboței și iar cercetătorii s-au inspirat dintr-un roi de furnici. Fiecare membru al coloniei se numește S-Bot, așadar în loc de swarm bot cât este totul unitar, echipa, se numește S-Bot, de la unul singur. Este complet autonom și posedă o anumită inteligență pentru a lua propriile decizii, dar spre scopul comun al întregului roi de roboței. Un S-Bot este autonom în deplasare, în percepția mediului în care se află, în a apuca obiecte, așa cum se vede și în filmuleț. Fiecare S-Bot poate comunica cu oricare alt S-Bot. Roboței S-Bot se pot uni între ei într-o structură rigidă sau flexibilă, în funcție de necesități. Colonia de roboței este capabilă să fie trimis atât pe teren neaccidentat, unde pot fi trimiși și oameni sau și alt tip de roboței, dar mai ales pe teren neaccidentat, care ar fi greu accesibile oamenilor sau altor tip de robot mai simpli, pentru a explora și pentru a transporta obiecte grele, precum oameni răniți, prinsi între dărâmăturile unei case sau sub focul inamicului pe câmpul de luptă. În realizarea acestui roi de roboței, Cercetătorii europeni s-au inspirat din funcționarea unui roi de furnici. Poate și de aceea poartă denumirea de roi, de roboței. Puteți citi mai mult despre proiectul european de cercetare pe siteul ul swarmbot.org, pe care îl găsiți la știință.info. Așadar, Satelitul WMAP ne oferă compoziția Universului. În 2006 s-a acordat premiul Nobel pentru fizică pentru satelitul COBE de la NASA, care în 1992 a confirmat teoria Big Bang-ului cu privire la evoluția Universului în mod experimental, pentru prima dată. În 2001 a fost lansat satelitul WMAP tot de la NASA, care a confirmat rezultatele satelitului COBE oferind rezultate încă și mai precise. După 5 ani de colectare de date experimentale, rezultate încă și mai precise a fost anunțate săptămâna aceasta de echipa de cercetare WMAP. Fotografia aceasta, oferită la știința.info, oferă publicului, de către NASA și de către echipa WMAP, prezintă care este compoziția de masă și energia a universului actual și a universului timpuriu, adică de când universul avea vârsta doar de aproximativ 380.000 de ani, adică acum aproximativ 13,7 miliarde de ani. Compoziția de acum a universului Analizând aceste fotografii, putem constata câteva lucruri interesante despre univers. De exemplu, în universul actual, 4,6% reprezintă atomii, așa cum sunt cei din dumneavoastră, din materia vie sau nevie de pe Tera, din stele sau din praful interstelar. Doar 4,6% din Univers este ceea ce îl cunoaștem noi. Incredibil! Mai puțin de o parte din 20. Materia întunecată Aproape de 5 ori mai numeroasă este o formă de materie a cărei natură încă nu este cunoscută. Un premiu Nobel este garantat cuiva reuși să deslușească secretul materiei întunecate. Este o formă de materie prezentă peste tot în Univers, dar e ales în jurul galaxiilor, are masă și prin forța gravitațională influențează modul în care se mișcă galaxiile sau stelele în cadrul galaxiilor. De altfel, așa a și fost descoperită. Ei se spune materie întunecată pentru că nu emite lumină ca și materia obișnuită. Propriu zis, Materia aceasta nu este întunecată, ci invizibilă, căci nu emite lumină și nici lumină nu este reflectată de ea. Așadar, 5% din univers materie cunoscută, 25% din univers materie necunoscută, în total 30% din univers format din materie. Iar restul, de aproape 70%, este energie, această energie întunecată. Haideți să vedem ce este energie întunecată. Ei bine, această formă misterioasă de energie ocupă restul de 72% din univers. Care este natura ei este un mare mister și un alt premiu Nobel așteaptă cu siguranță pe cel care va desluși secretul ei. Ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, imaginați-vă universul ca un balon. Spațiul în care ne putem mișca în trei dimensiuni este reprezentat de suprafața acestui balon. Cum în afara de spațiu nu mai există altceva, în analogia noastră, tot ce există, există pe suprafața balonului, iar nimic în, nimic în interiorul lui și nimic în afara lui. La începutul universului, acest balon era foarte mic. Deodată, acest balon a început să se umfle. Acest proces este numit Big Bang, adică procesul în care universul care era foarte mic a devenit apoi foarte mare. Și chiar și astăzi, universul este în expansiune. Dar forța gravitațională ar atrage toate galaxiile între ele, și ar tinde ca expansiunea aceasta să fie din ce în ce mai înceată. Pentru a înțelege aceasta mai bine, imaginați-vă că aruncați un măr spre tavan, el merge din ce în ce mai sus, distanța sa față de pământ este în expansiune, dar merge cu viteză din ce în ce mai mică pentru că gravitația îl trage în jos. La un moment dat mărul se va opri și va cădea înapoi pe pământ. Ei bine, așa se credea și despre univers. Expansiunea balonului este o expansiune frânată, se va opri cândva și apoi balonul va deveni iarăși mic. Sfârșitul universului ar fi astfel un big crunch, adică o mare implozie. Totuși, cu mare surprindere, rezultatul experimentului Kobe au arătat că universul nu doar că nu este într-o expansiune frânată, dar este într-o expansiune accelerată. Este ca și cum mărul nostru ar fi atras de o forță invizibilă spre tavan, iar această forță ar fi mai puternică decât gravitația. Această forță misterioasă antigravitațională, care face ca Universul să se extindă din ce în ce mai repede, nu este alta decât această misterioasă energie întunecată care reprezintă 72% din compoziția Universului actual. Dar haideți să privim acum compoziția Universului timpuriu, adică de când Universul era un bebeluș, de vârsta de doar aproape 380.000 de ani. Atunci este momentul când s-a format atomii, lumina devenind astfel liberă să circule în spațiu. Acesta este momentul când, la propriu, s-a făcut lumină în univers. Lumina aceasta ce mergea în toate direcțiile, emisă de electroni și protoni și apoi absorbită de aceștia, a devenit atunci liberă să deplasa prin spațiul devenit pentru prima dată liber, odată cu formarea atomilor. Lumina aceasta avea aceeași energie și mergea în toate direcțiile, adică izotrop. Pe măsură ce Universul se extindea, temperatura sa scădea și totodată și temperatura asociată acestei lumini. Astfel, această lumină ajunge pe Pământ din toate direcțiile din spațiu și este numită radiația cosmică de fond, în engleză Cosmic Microwave Background sau CMB). Detectarea experimentală a acestei lumini a reprezentat una din dovezile cele mai puternice în favoarea teoriei Big Bang-ului pentru evoluția Universului. Privind fotografia, realizăm că 15% din Univers este format din particule de lumină, fotoni, în timp ce aceștia au astăzi o contribuție neglijabilă la contribuția Universului. Observăm, de asemenea, că procentul de atomi era de 12%, de mai bine de două ori mai mare decât în prezent, unde este doar sub 5%. De asemenea, 10% din Univers era format din neutrini, particule produse în reacții nucleare în care era produs heliu în Universul timpuriu. Neutrinii au o masă foarte mică, dar sunt foarte numeroși în univers și constituie materie deja cunoscută. Vedem însă că materia întunecată era atunci de 63%, de mai bine de două ori mai des întâlnită ca astăzi. Se crede că această materie întunecată masivă a fost cea care a grupat mase mari de hidrogen în ori, ducând la presiuni și temperaturi ridicate, care au dat naștere primelor stele, la aproape 700 de milioane de ani după Big Bang. La tot în diagrama de pe site-ul nostru vedem că nu era deloc energie întunecată când Universul era doar un bebeluș, dar că aceasta reprezintă 72% din energia Universului, din compoziția Universului prezent. Cum va sfârși așadar Universul? Avem o teorie care ne spune că a început, s-a mărit, s-a mărit și din ce în ce mai mare. Ei bine, de mii de ani omenirea s-a întrebat de unde venim și încotro ne ducem. În ultimii 20 de ani, Odată cu sateliții COBE și WMAP și alte experimente, cosmologia a ieșit din sfera filozofiei sau teologiei devenind o știință adevărată în care teorii sunt verificate de dovezi experimentale. Imaginea aceasta despre univers este perfectibilă, măsurători și mai precise vor ajuta unii termeni sau unele concepte, dar ne aflăm pe drumul cel bun și încă și mai aproape de cunoașterea universului. Universul a început acum 13,7 plus sau minus 0,2 miliarde de ani. Suntem cea mai norocoasă generație, prima din istoria umanității, să avem acces la acest răspuns căutat de mii de ani la fiecare om în parte. Cât privește întrebarea unde ne ducem, cosmologia oferă răspunsul ei, la teoria și datele experimentale curente, despre sfârșitul Universului. Cum Universul este într-o expansiune accelerată, stelele se vor îndepărta de noi din ce în ce mai mult, urmând ca peste aproximativ 150 de miliarde de ani celul nostru să fie negru, cu excepția galaxiilor din grupul nostru local de galaxii. Celelalte galaxii vor fi prea departe pentru a putea fi observate experimental. Pe măsură ce Universul se va extinde și mai mult, se va răci atât de mult încât totul va îngheța și toată materia va fi nemișcată. Astfel, viața de pe Pământ va muri. A se compara acești 150 de miliarde de ani cu vârsta de acum a Universului de 13,7 miliarde de ani. Și cu faptul că peste cam 7 miliarde de ani, soarele nostru își va termina combustibilul nuclear și atunci va ucide viața de pe Terra. Așadar, momentul acesta când cerul va fi gol, fără stele, este foarte, foarte, foarte, foarte îndepărtat de peste 10 ori mai mare decât toată durata vârstei Universului de până acum. Și să vorbim un pic despre viitorul experimental. După acești sateliți COBE și WMAP care au făcut revoluție, în cosmologie, efectiv, făcând cosmologia o știință adevărată, nu bazată doar pe speculații, teologie și filozofie, ci o vari veritabilă știință experimentală, următorul pe listă este un satelit european, după cei doi sateliți americani. Se numește Planck și va fi lansat chiar în toamna anului acestuia. Va avea o rezoluție încă și mai bună și va putea măsura, măsura aceste lumini, această radiație cosmică de fond, aceste rămășițe ale Big bangului, aceste relicve ale Big bangului, cu o încă și mai mare precizie și vom putea măsura acești parametri pe care am prezentat în acest articol materia obișnuită, materia întunecată, energia întunecată, vârsta Universului, compoziția Universului, evoluția Universului încă și mai bine, iar cunoașterea noastră despre Univers va fi rafinată încă și mai mult. Și de la Planck avem așadar multe speranțe, dar actorul Articolul acesta a fost satelitul WMAP care cu o foarte mare seriozitate ne-a oferit 5 ani de colectare de date și rezultatele lui cea mai precisă măsurare vreodată în istoria umanității a compoziției Universului. O specie de bacterii produce curent electric în mod natural, iar cercetătorii au reușit să îi mărească randamentul de peste 3 ori. Există o specie de bacterie, des întâlnită în apă și pământ, care poate converti compuși organici simpli în curent electric. Este vorba despre bacteria Shevanella, care natură are capacitatea de a deplasa electroni dintr-o parte într-alta pentru a dizolva minereuri, precum cele de fier, obicei necesari supraviețuirii bacteriei. Cercetătorii au reușit însă să înșele aceste bacterii pentru a le face să depună electroni pe un electrod, producând astfel o diferență de potențial electric între doi electrozi cu care se poate produce curent electric, spune Phys.org. Dacă bacteriile cresc pe acești electrozi, ele produc în mod natural substanța de vitamină B2, riboflavină, care ajută la transportarea electronilor. Astfel, pe măsură ce riboflavina se acumulează, Producerea de electricitate crește de 3,7 ori față de cât ar produce bacteriile în mediul lor natural. Pe scurt, oamenii au reușit să le domesticească pentru a produce în mod controlat curent electric. Cercetarea a fost realizată de o echipă de profesori și studenți de la Universitatea din Minnesota, Statele Unite, și a fost publicată astăzi, pe 3 martie 2008, în Proceedings of the National Academy of Science. În viitor, Astfel de bacterii vor putea fi folosite pentru a produce mici centrale electrice bazate pe bacterii care ar fi capabile să alimenteze cu electricitate mici echipamente precum cele de filtrare a ape reziduale sau senzori aflați singuri în ocean. Bacteriile produc însă prea puțină electricitate pentru a putea fi folosite la transportul urban sau iluminatul unei clădiri, însă lucruri mici pot alimenta. Vorbim acum despre cele mai importante 10 provocări pentru științele planetare, așa cum au fost ele enunțate într-un studiu al Consiliului Național de Cercetare din Statele Unite și au fost date publicității săptămâna aceasta. Iată care sunt așadar întrebările relativ la formarea planetelor, la sistemul solar în general, la planeta Pământ, științele planetare? 1. Cum s-au format Pământul și celelalte planete din sistemul nostru solar? 2. Ce s-a întâmplat în primii 500 de milioane de ani ai Pământului? 3. Cum a apărut viața pe Pământ? 4. Cum funcționează interiorul Pământului și cum influențează acestea suprafața sa? 5. De ce Pământul are plăci tectonice și continente? 6. Cum influențează proprietățile materialelor, proprietățile Pământului? 7. Ce cauzează schimbările climatice și cât de mult se poate climatul schimba? 8. Cât de mult e influențat pământul de viață și viața de pământ? 9. Pot fi prezise cu tremurele și erupțiile vulcanice? și 10. Cum influențează curgerea fluidelor în interiorul și la suprafața pământului viața oamenilor? E important de remarcat că Statele Unite au patru academii și fiecare din ele oferă acest raport, al evoluției domeniilor științifice, de care se poate fi folosit guvernul, agențiile de finanțare ale cercetării, cercetătorii, industria, societatea în general, pentru a-și putea face planurile așa cum trebuie. O practică pe care nu ar fi rău să o aducem și în România, unde poate deja există și să o îmbunătățim. Între timp noi la știință.info vă aducem la cunoștință aceste rapoarte pentru a avea o perspectivă globală asupra ceea ce se întâmplă în lume. Haideți să discutăm doar foarte rapid aceste, aceste întrebări. 1. Cum s-a format Pământul și celelalte planete din sistemul nostru solar? Avem deja modele, discuțul de acreație, creație, puteți citi mai multe la noi pe site. Ideea este să găsim modele mai bune, mai fine, să le rafinăm. Mereu avem o dorință de a rafina. 2. Ce s-a întâmplat în primii 500 de milioane de ani ai Pământului? 500 de milioane de ani înseamnă jumătate de miliard, Pământul are vreo 4-5 miliarde, așadar este vorba de prima zecime din viața Pământului. Avem puține roci din acea perioadă, tocmai pentru că între timp s-au creat alte roci care s-au depus pe Pământ. Dar este cu atât mai important să înțelegem cum a început Pământul ca planetă, pentru că după încă jumătate de miliard a apărut viața, Uh, pentru că cam în acea perioadă uh, s-a format și Luna și Pământul și uh, câmpul magnetic al Pământului dintr-un nucleu care se, de fier care se învârte în jurul axei sale și așa mai departe. Și putem, este foarte important să înțelegem începutul Pământului. 3. Cum a apărut viața. Știința încă nu are un răspuns pentru cum a apărut viața. Știm că odată ce a apărut a evoluat și înțelegem perfect lucrul acesta. Nu înțelegem în schimb cum a apărut, știm însă că există apă pe Marte, știm că există compuși organici în spațiu și cercetările continuă în acest sens. De asemenea, cercetările continuă și în alt sens, anume de a căuta fosile în roci cât mai vechi pentru a estima cât mai bine când a apărut viața pe Pământ. Deocamdată noi estimăm că viața a apărut la aproximativ un miliard de ani de la începutul Pământului adică acum cam vreo 3 miliarde de ani deci 3 miliarde de ani este bătrână viața noastră, viața pe Terra 4. Cum influențează interiorul Pământului suprafața sa ideea este de câmpul magnetic influențează suprafața Pământului în sensul că viața este protejată de radiațiile care vin din cosmic, care sunt protejate tocmai din faptul că aceste radiații sunt captate de câmpul magnetic al Pământului și făcute se învârte în jurul Pământului până ajung la polul nord, unde creează aceste superbe fenomene vizuale, aurorele, boreale și australe. Dar mai mult tot ce ține de plăci tectonice, de cutremure, de vulcani, de încrestarea, încrucișarea plăcilor tectonice care duc la crearea de munți, la crearea de fund oceanic, toate acestea sunt ale interiorului pământului asupra pământului, fații pământului. De asemenea, deci pământul de ce pământul ale plăci tectonice și continente? Continuă ideea de mai înainte. Întrebarea 6. Cum influențează proprietățile materialelor, proprietățile pământului? Ideea este că proprietățile macroscopice al unui material sunt date, de proprietățile microscopice ale componentelor sale și studiind componentele chimice ale Pământului, putem să le punem împreună și să vedem proprietățile Pământului pe ansamblu. 7. Ce cauzează schimbările climatice și cât de mult se poate schimba climatul? Întrebare din ce în ce mai pertinentă și necesară cu, a, cu cât noi simțim această încălzire globală a Pământului datorită cantității mari de dioxid de carbon pe care noi eliberăm în atmosferă prin arderea de combustibil fosili. Și știm că variații foarte mici de temperatură, ceva de genul, temperatura media pământului se crească cu 10 grade sau se scadă cu minus 10 grade poate schimba foarte mult clima pământului. La minus 10 grade, temperatura media a pământului cu 10 grade mai puțin decât era acum, era deja glaciațiune pe pământ. Iar cu 10 grade mai mult era perioada de maximă florire a dinozaurilor. Așadar, trebuie să fim foarte atenți și să înțelegem cât de mult se poate schimba clima. Pe de altă parte, există alți oameni de știință care, care susțin că încălzirea climatică nu este generată de oxidul de carbon de oameni, ci este generată de acest ciclu între, între glaciar și neglaciar și atunci este cu atât mai important să înțelegem schimbările climatice, cine le produce, în ce procente și cum au fost ele produse de-a lungul perioadei de sute de milioane a Pământului. 8. Cât de mult a influențat Pământul viața și viața Pământului. Viața știm că influențează pământul, viața eliberează oxigen, plantele eliberează oxigen în atmosfera, fixează dioxidul de carbon în scoarța pământului. De asemenea, solul este mai puțin erodat datorită vântului, adică plantele îl țin stabil, nu există aceste furtuni de praf. Acolo unde nu sunt plante, vedem cum au loc aceste furtuni de, de nisip, dintr-un deșert. De asemenea, am văzut că acolo unde nu sunt păduri, se de dealul. Deci vedem rolul vieții asupra pământului. Rolul pământului asupra vieții se reflectă prin cataclizme naturale, gen cu tremure, vulcani care pot să distrugă viața pe o anumită zonă sau chiar să elibereze substanțe toxice în atmosferă care să distrugă viața sau să producă modificări genetice. Așadar, întrebarea este care este această interdependență între pământ și viața. Vom vorbi mai departe despre acest lucru în știrea în care vom vorbi despre grădinele de pe acoperiș. Și nouă, pot Prezise cu tremurele și erupțiile vulcanice, răspunsul este că dacă sunt mari, da, dacă sunt mici, nu. Și chiar și cele mari nu este cu mare siguranță. Și mai avem de lucru pentru a nu avea încă modele cantitative care să prezică exact mișcarea acestor mase lichide în subscoarța Pământului care generează aceste cutremure și aceste, acești vulcani. Iar 10. Cum influențează curgerea fluidelor în interiorul și la suprafața Pământului viața oamenilor? Ei bine, apă nu există doar în râuri și lacuri la suprafața pământului, ci și în interior sunt formă de râuri subterane, de lacuri subterane, dar și uh, infiltrându-se prin pământ așa în general. Iar studiul uh, propagării apei prin mediuri, me, medii poroase, uh, precum solul, uh, poate să ducă la o înțelegere mai bună a filtrării apei de către sol, a depozitării apei în râuri și, uh, și lacuri subterane, pentru a ne ușura modul în care să o studiem și uh, o folosim uh, apa devine o resursă foarte prețioasă din ce în ce mai puțin disponibilă. Nu în sensul de apă în general, ci în sensul de apă dulce, adică nesărată și apoi apă curată, căci avem ape dulci poluate. Tot din categoria fluide intră, desigur, petrolul și gazele naturale, adică combustibilii fosili care își fac rezerve în sol și din înțelegerea propagărilor în medii poroase, precum solul, putem înțelege cum s-au depozitat, la ce adâncim sunt, cum să le putem să explorăm mai bune. Au efecte secundare, dar deocamdată omenirea este dependentă de ele pentru energia sa. Și acestea fiind întrebările abordate aici, trebuie subliniat că... Sunt făcute de americani, că sunt 10, de o comisie mare, că acum le aveți disponibile și în România la știința.info și că nu ar fi rău să le luăm în considerare și să facem și noi astfel de raporturi din ce în ce mai precise pentru ca oamenii din știință, din cercetare și din guvern să poată aplica o strategie bună României pentru dezvoltare economică, industrială și în cercetare. Abia acum despre Europa, drept actor major pentru Stația Spațială Internațională. Stația Spațială Internațională este un fel de apartament cosmic care conține uh, laboratoare de cercetare, locuri unde oamenii pot uh, trăi, conține experimente, uh, echipamente, atât interioare cât și exterioare și este un fel de uh, stație, un fel de port cosmic la care pot uh, acosta navede pentru a aduce materiale și oameni. Aceasta este diferența între o navetă spațială și o stație spațială. Se bazează pe ideea dezvoltată de ruși, odată cu stația spațială Mir, prin anii 80, și apoi, în 1998, americanii și rușii împreună au început să construiască o stație spațială. Dar acum, o lună de zile, li s-a alăturat și Europa. Despre ce este vorba? Europa a construit și... În aveta americană Atlantis a instalat pe stația spațială internațională laboratorul de cercetare european Columbus. Acesta este un mare cilindru care are înăuntru echipament, loc în care poate trăi un astronaut. În plus, Europa a pus pe orbită pe stația spațială internațională un astronaut care va sta șase luni de zile pentru a lucra la aceste experimente. Întrebarea este... Cine este acest taxiu cosmic care duce oameni și obiecte până la stația spațială internațională? Și răspunsul este că până acum existau două mari companii de taxiuri, în mele: Prima fiind cea rusească și a doua fiind cea americană. Cea rusească este vorba de, de niște rachete care trimiteau în spațiu niște module care aprovizionau, se numeau proton. Iar americanii aveau o flotă de taxiuri și mai flexibilă, pentru că era un fel de mare avion, numit navetă spațială, care decolează pe rachetă, dar se întoarce ca și avionul, astfel pot fi reciclabile. În ultimii 20 de ani, aceste navete spațiale și-au și -au făcut treaba cu sârguință, însă în peste 2 ani, în 2010, ele vor fi retrase din circulație, pentru că americanii se vor concentra pe construirea unei noi generații de de navete cosmice, care să ducă noi oameni pe Luna. Și atunci întrebarea era, cine mai oferă aceste taxiuri cosmice? Și cumva un răspuns logic venea de la Europa, care uh, profita de Stația Spațială Internațională, căci uh, instala un laborator de cercetare acolo și uh, un cercetător bazat permanent, ținând cont că doar 3 oameni pot exista la un moment dat pe Stația Spațială Internațională în prezent. Și atunci Europa a construit acest ATV, uh, vehicul automat de transfer, care este lansat de o rachetă care poate transporta 9 tone de alimente, hrană, apă, haine, echipamente, combustibil pentru Stația Spațială Internațională uh, și uh, va rămâne uh, atașat de Stația Spațială Internațională 6 luni, pe la fiecare uh, 2 ani. După aceste 6 luni, Uh, el uh, se va întoarce în atmosferă în mod controlat unde va arde împreună cu deșeurile care au fost puse acolo de exemplu gunoaiele de pe stația spațială internațională el va arde complet, iar peste 2 ani europenii vor trimite altul, tot cu alime despre stația spațială. Estimează să trimită vreo 5 până în 2015 iar între timp americanii vor uh, construi acest nou uh, uh, această nouă generație de navete spațiale numite constelația Orion cu care vor merge și pe Lună, dar și la Stația Spațială Internațională. Și lansarea acestui prim vehicul automat de transfer, portând denumirile, denumirea scritorului science fiction Jules Verne, francez, a avut loc cu succes săptămâna aceasta. Acum acest vehicul automat de transfer este în orbită, se apropie de Stația Spațială Internațională, din spate și de jos, și o va atinge cam aproximativ peste 6 săptămâni. Toate aceste precauții sunt luate pentru a verifica toate testele posibile, în special acest ATV este um, inteligent, are proprii senzori, poate lua propriile decizii și se co conduce singur spre stația a, spațială, chiar dacă oamenii nu intervin. Comunică prin GPS, are un laser care vede în față la câteva sute de metri și apoi se poate poziționa exact pentru a, contactul cu stația spațială internațională. Trebuie să văzut că, deși este automat, oamenii au întotdeauna drept de veto și mai ales pot să-i da propriile comenzi. De exemplu, în cazul în care cei de pe Stația Spațială Internațională văd că acest ATV vine spre ei cu o viteză foarte mare și va lovi și va distruge și deci omorâ, ei pot devia cursul ATV-ului. Acesta se va apropia foarte, foarte încet, ca și ca atunci când vedeți în filme cum două mașini se urmăresc și una din ele vine din spate și o împinge așa ușor. Efectul de împingere este foarte ușor, deși fiecare din ele merge cu o viteză foarte mare, pentru că viteza relativă dintre ele, diferența de viteză este mică. Așadar, Europa este un actor principal la Stația Spațială Internațională prin Agenția Spațială Europeană. Și trebuie remarcat că România este membră a Stației Spațiale Internaționale a, a, prin Agenția Spațială Europeană și asta de foarte curând. Chiar am văzut recent că promotorul activ al integrării României în Agenția Spațială Europeană a fost declarat de președintele României, dar nu știu mai multe despre această persoană și chiar mă surprinde că nu a fost mediatizat mai mult această mare realizare de a intra în Uniunea Europeană, Noi în Agenția Spațială Europeană. Noi plătim un procent fix din PIB pentru aceasta și vom fi parte la această mare aventură științifică. Oamenii noștri de știință se vor pregăti mai bine și vor avea loc con contacte și industria va avea contracte pe chestii concrete care în acum sunt dezvoltate în general de țările vestice, gen Belgia, Olanda, Franța, Germania, Anglia, Italia și mai departe. Așadar, este o oportunitate, haideți să profităm de ea. Și acum suntem în Europa, iar prin Europa suntem și în stația spațială internațională. dori să vă vorbesc acum despre o invenție românească, foarte interesantă și pe care o puteți construi dumneavoastră singur, pentru școala dumneavoastră, este de fapt un fel de jucărie sau echipament educațional. Invenția este realizată de un profesor universitar român de la Iași, domnul Ioan Grosu, a fost brevetată cu medalia de argint la Geneva, la salonul de invenții din 2007, deci anul trecut. Iar dumnealui este dispus să ofere gratuit celor care doresc să o producă pentru educația românească. Profesori care vor să facă pentru elevilor, elevi care vor să facă pentru ei. În același timp caută companii de jucării mari care să finanțeze astfel de produse sau să o producă pentru ea. Schema Invenț este publicată la noi pe site. Avem șapte filmulețe YouTube care descriu uh, invenția la noi pe site. Uh, datele de contact ale domnului Ian Grosu sunt la noi pe site. Deci intrați la știință.info pentru a vedea despre ce este vorba. Uh, este vorba despre un titirez. Ați mai auzit de titireze, nu? Le întorci, le rotești și se, se tot întorc. Se numesc spinning top în uh, engleză sau la în franceză. Uh, ceea ce a făcut în nou și este o inovație mondială este faptul că acum Poți să deplasezi cum de vrei tu titirezul, ca pe o jucărie, în același timp el continuă să se rotească. Dacă e un titirez obișnuit și îl rotești, dacă tu vrei să l împingi un pic ca și cum să l muți un pic mai încolo pe masă, el se va prăbuși, se va răsturna. Dar ce a făcut domnul Ioan este că a pus un mic magnet în vârful titirezului, deci pe axa lui principală, și apoi cu un alt magnet deasupra, acesta se deplasează orizontal, fără a se răsturna. Explicația fizică este simplă și anume faptul că forța magnetică trece exact prin este verticală, trece exact prin axul de rotație al titirezului, adică are o mică componentă orizontală care îl mută, dar apare și o mică forță de frecare care e așa, deci este totuși mică și atunci titirezul continuă să se învârtă. Poate fi folosit ca jucărie, în sensul că în un titirez cu magnetul îl miști pe masă unde vrei tu. Acesta poate fi un joc, o cursă cu obstacole, poate fi un fel de fotbal, căci poate lovi o minge cu foarte mare putere. Poate fi ustensilă uh, educațională pentru a studia mișcarea de rotație și titirezul, oamenii să înțeleagă momentul cinetic, momentul forței și așa mai departe. Dacă îi se așează o mică grătate pe el, uh, se poate arăta mișcarea de precesie a... Uh, a titirezului, adică mișcarea de rotație la un anumit unghi, lucru foarte întâlnit în mecanica cuantică. Și, așadar, vă așteptăm la știință.info pentru a face a, cunoștință cu acest titirez românesc pe care Ioan Grosu de la Iași, profesorul, doctor fizician Ioan Grosu de la Iași, îl oferă cu dragă inima societății românești. Nu de multe ori întâlnim astfel de cazuri de altruism, și haideți să profităm de ele și să construim, să ne învățăm tinerii să, să pună mâna și să, să, să reproducă efectiv cu lor o chestie experimentală. Așadar, titirezul care se deplasează singur, cu o invenție românească numit ROTOP, de la Romanian Top, adică titirezul românesc, pe site-ul nostru la știința.info cu foarte multe filmulețe care îl demonstrează. La ultimul articol vom vorbi despre grădini suspendate pe acoperișurile din marile orașe. Grădinile suspendate pe acoperișurile clădirilor devin din ce în ce mai des întâlnite în marile centre urbane, ele prezentând atât avantaje pentru mediu, cât și avantaje economice. Acest articol prezintă exemplul oferit de orașul Chicago din Statele Unite. Grădinile suspendate pe clădirile din orașe devin din ce în ce mai des întâlnite. Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA, este unul din pionierii în domeniu de pe continentul american. Ideea a fost preluată de la europeni acum șapte ani și a fost susținută financiar chiar de primăria orașului, spune physics.org, de unde am preluat și inițială. Pentru a oferi exemplu, prima grădină suspendată a fost construită chiar pe clădirea primăriei. Între timp, municipalitatea a construit și este proprietar al altor 35 de grădini suspendate. Exemplul a fost urmat apoi de alte instituții publice sau private, precum magazine, restaurante sau clădiri de birouri. Avantaje pentru mediul ambient O primă categorie de avantaje sunt cele legate de mediu. O clădire ce are deasupra sa o grădină de plante este mai răcoroasă vara și mai călduroasă iarna, oferind condiții mai plăcute și o factură redusă pentru consumul electric al apălatelor de aer condiționat. De exemplu, în toiul verii, temperatura unei terase acoperite cu smoală ajunge și la 70 de grade Celsius. Temperatura unei terase acoperite cu plante nu depășește însă 25 de grade Celsius. În al doilea rând, aceste plante crescute pe acoperișuri contribuie la reducerea poluării aerului din oraș. În al treilea rând, pământul din aceste grădini absorbe apa de ploaie, folosind și uzând mai puțin sistemul de canalizare al orașului. În al patrulea rând, Durata de viață a acoperișului însuși crește, că știm, pul și rugina contribuie semnificativ la durata de viață a acoperișurilor din smoală, tablă sau țiglă. În schimb, plantele fixează solul care devine astfel foarte rezistent. În al cincilea rând, aceste grădini devin o oasă de refugiu pentru păsările din oraș. De exemplu, grădina de deasupra primăriei din Chicago adăpostește mai mult de 36 de specii de păsări. Există în plus și avantaje economice. În multe din aceste grădini se plantează chiar plante comestibile și sunt apoi comercializate. O întreagă industrie s-a dezvoltat în acest sens. Avantajul principal le reprezintă costul scăzut al transportului, plantele putând fi vândute restaurantelor și magazinelor din vecinătate. Mai mult, două din grădinile ce aparțin primăriei conțin stupi de albine, iar mierea colectată este vândută, câștigurile obținute mergând către programe extrașcolare. Partea programului de încurajare a conceptului, magazinul alimentar Paula Compagno din Chicago a fost cofinanțat de primărie din fonduri nerambursabile pentru a amenaja o grădină pe acoperișul său unde să crească zarzavaduri care vor fi comercializate în magazinul propriu. În concluzie, pe lângă avantajele economice și de mediu ale grădinilor amplasate pe acoperișurile clădirilor din orașe, trebuie să remarcăm și că implementarea unui astfel de program este fezabilă, iar primăriile pot juca un rol important în promovarea conceptului. El ar putea fi adoptat și de orașele românești, unde avantajele menționate ar fi mai mult decât benefice. Rezumând, grădinile suspendate contribuie la încălzirea poluării și crearea unor oase de verdeață în mijlocul centrelor urbane, îmbunătățesc izolația termică a teraselor clădirilor, și nu în ultimul rând prezint avantaje economice pe termen lung. Totodată, înțelegerea interdependenței între sol și vegetație este una din cele 10 întrebări majore ale secolului nostru pentru științele planetare, așa cum am prezentat și noi la o știre precedentă din acest podcast. De asemenea, vă invităm să citiți și articolul de pe site-ul nostru la în care anunțăm că o companie japoneză a creat un sol sintetic, ca un fel de burete, de două ori mai ușor decât pământul, care ar putea fi folosit pentru grădinile suspendate, cu preponderență în cazul în care clădirile nu pot fi susținute, nu pot susține o mare greutate pe acoperișul lor. Grădinile suspendate așadar, grădinile viitoare și acoperișurile viitorului. ajuns așadar și la încheierea emisiunii de săptămână aceasta. Vă mulțumim pentru atenție. Vă așteptăm cu întrebări, sugestii, comentarii la site-ul nostru www.știința.info. Avem deja un număr foarte mare de articole. A crescut foarte mult în ultima perioadă atât numărul de articole cât și numărul de vizitatori. Avem... Câte 900 de vizitatori pe zi, dată 500 cel puțin, avem vreo 2-3 știri mici și avem și un articol mai mare pe zi, O promovăm atât descoperirile internaționale, cât și cele din știința românească. Dacă ești elev de liceu, dacă ești student, dacă ești profesor, dacă ești public în general și vrei să contribui cu ceva la știința.info, vino și ajută-ne. Suntem deschiși și avem nevoie de voluntari. Sunt noi oameni care au început să colaboreze cu noi, să scrie articole, să, să, să fie reporteri, să facă comentarii pe site. Avem forum, știiți.info/forum, Avem concursul de eseuri pentru elevi și studenți cu premii din România și din Republica Moldova, știiți.info/concurs și vă așteptăm să facem un loc mai bun în știința românească, să Fim informați de ce se întâmplă în lume și ușor, ușor să, să trezim interesul la, la cât mai mulți oameni și la, la, la, la tineretul românesc pentru a deveni acea țară tehnologică care ne dorim să, să devenim. Vă mulțumesc de aici din Montreal, vă urez o săptămână plăcută și săptămâna viitoare veți asculta știrile cu Cristi, iar peste două săptămâni le veți asculta iarăși cu mine. La revedere! Rămâneți la știința.info